Nicolae Steinhard, dăruind bei dobândii, eseul predică Doamne, să văd! De orbire Domnului că pe oameni în repetate rânduri. Referatul lui Matei pomenește două cazuri și în amândouă este vorba de doi orbi. Marcu menționează numai un caz, a lui Bartimeu. Luca, tot unul, localizat la Erihon. Iar Evanghelia lui Ioan consacră un întreg capitol a nouălea tămăduirii orbului din naștere. În referatele sinoptice, Orbii sunt cei care solicită mila și lecuirea. La Ioan, textul pare să impună concluzia că Iisus a lucrat din propria inițiativă. Domnul, în versiunile sinoptice, întreabă pe cel orb ce voiește sau pe cei orbi ce voiesc să le facă. Iar cel, oricei întrebați, răspundai doma, în vorbenițel felurită. Doamne, să se deschidă ochii noștri. Învățătorule, să văd iarăși. Doamne, să văd. Și cererea le este de îndată împlinită. Desigur că orbii implorau să-și redobândească vederea, vederea fizică, posibilitatea pentru ochiilor de a-și exercita funcția lor firească, înregistrarea pe retina înfățișărilor lumii exterioare. Și Iisus aceasta chiar, ne neîndoielnic, le dă posibilitatea aceasta organică, fiziologică, fotografică. Dar întrebarea pe care ne-o putem pune este dacă nu cumva Domnul săvârșește nu numai înlăturarea unui beteșu corporal, funcțional, ci și mai mult decât atât. În privința orbului din naștere, evident căi se dă har peste har, se descoperă ca fiu al lui Dumnezeu, dacă, anume, reînnoita minunea vindecării orbilor nu cuprinde și un învățământ ascuns duhovnicesc. Cuvintele din referatul lui Ioan 9,39, Am venit în lumea aceasta ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi, îndreptățesc, în tocmai ca reiterata sa identificare cu lumina, bănuia la aceasta. Impulsul de a căuta substantivelor orb, ochi, lumină și verbului a vedea un tâlc simbolic, neaparent. Căci de văzut, în sens propriu, direct, văd și fariseii, care sunt orbi. Și vedem cu toți, buni și răi, vedem bine, ba și prea bine. Prea bine îi vedem pe ceilalți, pe semenii, pe vecinii noștri, pe alcătuitorii iadului nostru, zice Jean-Paul Sartre. Vedem toate paiele din ochii lor, până la firicelul pe care natural ar fi fost ca mărunțirea să-l fie apărat de furia noastră detectivă. Le urmărim necruțători, neobosiți, nesățioși, toate gesturile, înădejdea că vom surprinde greșeli, păcate, turpitudini de care să ne înfiorăm, dobândind astfel dreptul de a începe a striga cu glas înalt și a dezlănțui o oprobiul public împotriva lor, ori măcar niscaiva obiceiuri, manii, Tabieturi, întemeiul cărora să-i putem face de râs și de ocară. Le aflăm cu exactitate contabilă, abaterile toate, încă și nevinovatele, micuțe, nensemnate, devier de la normă. Ne sprijinim pe acest simț al văzului, pe această acțiune scrutătoare priviri privirii, noastră neadormită și vrășmașă. O folosim spre a ne alimenta și împrospătea cu ură, scârbă și zavistia și apoi a stătornici un fundament moral și obiectiv, propensiunii noastre fierbinți către delațiune și făurirea atât de plăcutului și mereu savurosului inepuizabilui desfătător spectacol al suferinței prăbușirii și pieirii aproapelui nostru. Doamne, să văd, poate însemna, pe lângă văința recâștigării simplei capacități vizuale, care se confundă cu defăimarea și condamnarea celor din jur. Și altceva, putința de a vedea, observa, mai bine zis reține și se nu numai defectele, greșelile și ticurile, ori trăsăturile, specifice altora. Cu alte cuvinte, nu numai un soi de cumplit și încăpățânat antropomorfism, ci și natura cu podoabele ei, produsele artei, însușiile ei îmbietoare și faptele bune ale asemeilor noștri, actele lor de sfințenie și eroism rare, însă nu inexistente, nu excluse, scurt spus, splendorile lumii acesteia. Să văd Poate semnifica și zdruncinarea fixației hidoșenilor, efective presupuse or transmutate din lăuntrul nostru la ceilalți. Lărgirea câmpului vizual, care să nu se mărginească la depistarea într-o denunțare erorilor sau slăbicinilor altora, ci să îmbrățișeze și tot ceea ce în această lume înrobită păcatului certifică totuși lucrarea Duhului, arta, bunătatea, jertfa, bunăvoirea, compătimirea, slujirea, curajul, devotamentul, frumusețea, fidelitatea trezirea noastră din coșmarul urii și intoleranței. Să văd, poate așadar, însemna și de accesului la o cale strâmtă care apropie de Domnul. Exclamației Doamne, să văd, e plauzibil să-i se atribuie și un al doilea înțeles, de taină. Acest înțeles ultim și criptic este poate cel adevărat și principal, deoarece nu implică doar o categorie restrânsă de infirmi, ci întregul neam al oamenilor. În această semantică, a vedea, vrea să zică mai presus de orice a ne vedea pe noi. ce dăruiește mai de preț Hristos celui care crede în el? Care anume extraordinară facultate o pune la îndemână. Aceea de a se vedea pe sine așa cum îl văd ceilalți din preajma sa, cum îl socotesc și îl califică rovoitorii săi cei mai îndrăjiți. Deodată, prin Harul lui Hristos, Ne vedem în realitatea, nimicnicia, ticăloșia și jalnica noastră josnicie. Ieșim din noi, ne părăsim, ne însușim o forță psihică antigravitațională. Hristos ne deschide ochii tuturora, nu numai orbilor, asupra noastră chiar. Și declanșează în memoria noastră un proces anamnezic de neasimuite intensitate, aducându-i conștiinței aminte de toate, riguros toate relele ce a făptuit cândva. Aceasta e probabil esența actului de convertire. Acesta e primul, cel mai surprinsător și mai aprig efect al întâlnirii cu Mântuitorul, cu Descoperitorul. Devin, cum grește apostolul, o făptură nouă. Dar în prealabil, ni se relevă ca într-o străfulgerare făptura veche, înlănțuită în fără de legile ei nenumărate. Și oarecare vreme, trei zile a fost fără vedere, nu văd, adică nu mă văd decât pe mine, fantoma obsesivă și spăimântătoarea ființei ce am fost, până a nu mă fi fulgerat și îmbăluit lumina milostivirii împărătești. Dintr-o dată vărul cade și vedem. Ce vedem? Pe noi, mai întâi. Mă văd pe mine, complet, nesulemenit, neamăgit și nu din la untru. Între ființă și sine e acum o distanță uriașă, o prăpastie, și mă cutremur și mă înfior, la judecată de apoi. Nu mai am pe ce mă rezema, unde mă adăposti, pe cine chema în ajutor. Se adevărește remarca lui Marcel Juhandou. Nu de Dumnezeu mă tem, fiindcă e tot bun, ci de mine însumi, liber și rău fiind, pot să nu-i deschid ușa. Judecata de apoi creștinul și-o face el însuși, de vrea și poate, zilnic, mai degrab acuzator decât apărătorul său. Examenul de conștiință la sfârșitul fiecare zile, recomandat atât de morală cât și de psihanaliză. Ce în adevăr de nu o judecate de apoi efectuată reflexiv și individual de creștin. psihanalitic și escatologic, creștinul se vede la acest examen și se prețuiește în tocmai ca dreptul judecător din afară, neindulgent, ca pe un oarecare străin, ca pe un oarecare altul. Și în măsură, în ciuda lecii Michelson-Morley, a să judeca pe sine la fel de rece, de nepărtinitor, de absolut, ca pe semenul său. Creștinul prin aceasta scapă de sub îngrădirile relativității generale, dezminte experiența Michelson-Morley și se supune marelui îndemn al învățătorului său. Izbutește a ieși din sine. Iată darul cel mare a lui Hristos. Ne binecumentează cu această minunată, supranaturală putință de a răsuna principiile termodinamicii, ipseitatea, ecuația personală. Ne vedem așa cum suntem și fără a fi nevoie să recurgem la ipoteza unui corp astral. Nu cum ne plăcea a ne socotii, la ferală de orice posibilă învinuire. Înzestrați numai cu drepturi și calități, neprihăniți, stăpânitori ai lumii, superior tuturor imbecililor, răfăcătorilor și neînțelegătorilor de pe glob și îndeoseb celor din câmpul energetic al imperialei noastre persoane. Încântătoarea iluzie încetează. Creștinul începe sub acțiunea darului, ai fi silă și groază de el, așa cum foarte probabil le este și altora. El nu se mai consideră drept și îndreptățit, având încetat dreptate și îndurând cazuri și nevoi numai din culpa celorlalți și exclusiv datorită urilor neîmpăcate. Nu mai crede că este îngăduit orice, revenindu-le celorlalți numai sarcină de a admira și ridica în slăvi. Să văd, să mă văd adică, să mă pot o sândi eu acum înainte de obștească judecată, la fel de fără părtinire ca atunci. De nu și mai sever, pentru că dreptul judecător va fi, oricum, blând și milostiv. Așa e firea. Judecata de apoi, prealabilă și pregătitoare, o putem cugeta a fi suprema harizma acordată creștinului, căci este cea mai utilă și deprință prezentării noastre la judecată, în condiții cât mai ușurătoare mandatul încredințat îngerilor celor buni. Să văd, să văd cu ochii trupești, mai larg, să-mi fie întreg trupul sănătos și să funcționeze fără greș, informat de cele cinci simțuri neștirbite. Și mai larg. Să văd lobod, neferecat în strânsura abjectă a concentrării privirii mele asupra paielor ori și bărnelor din ochii vecinilor mei. Să desprind toate splendorile lumii. Să mă bucur, să mă delectez, să mă curățesc, să mă înalț, să mă consolez prin ele. să fie izvor de exaltare și fericire, de punere sub obroca ticăloșiilor și smintelilor care îmi dau concentric asalt. Să mă văd pe mine, precum sunt, din exterior, cu ochii străini descotorosi de milă, să -mi țin ochii neclinti deschiși, cu ploapele împiedicate în clipsuri ca eroul portocalei mecanice atunci când îi se face reeducare și îndreptății mai vârtos asupra. Hristos ne transmite ceva din lumina lui. S-aș zice că putem mânui o faclă, o lanternă, un laser și încă de pe acest râm putem cunoaște neasemuita senzație a descoperirii noastre totale. Experiențele relatate de doctorul Moody creștinul le poate realiza fără a fi nevoie de moarte clinică. El se poate părăsi străbate carapacea oarba a sinelui, parcă plutind așișderea pacienților doctorului Mudi, pe deasupra chipului său trupesc. Se poate învoi unei cercetări de unde se lipsească orice complezență, înduieșare sau orice alt subterfugiu al eului vechi incapabil a vedea clar și la rece. Fie ca această însușire dată de Hristos fiecărui om. Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume, să ne pricepem a o pune în practică, mulțumind celui care ne-a încredințat-o, spre desferecarea noastră din cătușele întunecimii. Eu sunt Lumina Lumii. Biruitorule albeznei, scoate-ne din îngusta neagra pușcărie unde singuri, de proști și răi ce suntem, ne-am înzidit.